Moltes gràcies a les, a les ponents i al ponent. En tot cas, ara passaríem doncs, a la fase de, de preguntes. El que podem fer és fer una primera ronda. Eh, en tot cas, que les persones que vulgueu fer una pregunta, doncs, aixecau el braç i en funció després de la quantitat de preguntes que s'hi quedin pendents, anirem al descans o ho farem quan tornem. Doncs, si teniu alguna pregunta... Comences tu, doncs, Judit? Comences tu, doncs, fins que no sorties, eh? Sí? Va. Bé, bon dia, moltes gràcies a, a tots quatre. No us podeu imaginar lo reconfortant que és haver sentit els vostres discursos, cadascú des de la seva visió, el seu punt de vista... Perquè crec que el col·lectiu estem en un moment eh, molt fràgil emocionalment. Em sembla gaire diria que si algú ens diu bon dia amb mala cara gairebé ens posaríem a plorar perquè ens sentim ferits per totes les bandes. No? I tornar a sentir els arguments tan ben posats, tan ben col·locats, eh, ens referma perquè ja fa uns quants mesos que ens en tinc qüestionats d'una manera una mica dura i potser millor, segurament partint del desconeixement, però bueno, que ens ha afectat i ens, ha fet, ens està fent trontollar no? des dels mitjans i des de la pau, però hi ha gent que ens, que ens, que ens està gestionant ara. Per tant, moltes gràcies. Vull dir. Que per mi és com, no sé, em sento que una mica m'he la... fet una fragueta, m'he posat una mica d'àrnica i he dit ja sé que t'has fet mal, no? però vinga, continua, no? que és una mica el que fem... Les mestres, els mestres, els educadors de l'Escola Bressol. Uh, llavors en aquest panorama que ja veiem no? que ja entenem i vosaltres també ens refireu que, que és canviant i que ens haurem d'adaptar. que des del 2007 ja, ja hi havien moltes veus que ens estaven dient, Això canviarà, Això canviarà i deèiem bueno, però els serveis bàsics. però és que nosaltres ja començm a ser un servei bàsic, no el 03 per bueno, doncs una altra vegada. Eh, com deia la Montse, no, no abandonarem, no? continuarem lluitant i potser és el que ens toca. No? Des del col·lectiu hem estat també traspassant que, que la cultura d'infant que començàvem a fer ara porta anys però no tants dins del passat de, de la infància que el passat de la infància és una mica fosc i bueno, ja estàvem en aquell moment d'ells pensant que bueno, que tot aniria bé i que per fi s'havia consolidat bueno, doncs ens adaptarem com ens adaptem... Cada vegada que ve un infant nou, una família nova, i tornem a reestructurar, ho farem. no. El, jo veig el problema afegit també d'aquesta gran diversitat que penso que potser com a col·lectiu haurem de reflexionar i plantejar aquesta diversitat de posades en escenes que tenim en el 0-3. I això també ens desestructura. I potser és veritat que aquest missatge que ens doneu, de dir que bueno, eh, hem de compartir, no, com deies hem de compartir i posar en comú, perquè mmm, dins del col·lectiu de tota la gent que, oh, ja finsant-nos en el territori de Catalunya, podríem dir, hi han discursos diferents, eh? hi han opinions diferents, i l'extremialització és possible, i això no vol dir que ens sigui dolent. I, I això també ens ens desestructura una miqueta. I llavors, bueno, potser espero que també en la jornada d'avui... Uh, puguem anar dexifrant allò que, que ens ha dolgut molt i que és intocable i inqüestionable i que hem de continuar mantenint i veure si nosaltres, al millor hem de, hem de saber si alguna part de l'estructura, sense cap més remei, haurem de revisar. Però jo crec que en aquest moment és, el, és un moment difícil com per fer-ho i que també portarà debat i discussió. Eh? Però bueno, penso que és aquest punt crucial, aquesta característica que té el 0,3 de que a cada municipi no passa una mica d'una manera. Bueno, vosaltres potser ho sabeu encara molt millor. No? Bueno, a veure si ho aconseguim donar una mica de llum en aquest aspecte. No? I bueno, moltíssimes gràcies una altra vegada. Els canvis que es produeixen, jo crec que a vegades el depò poc ens fa un canvi ens limita a veure una visió d'una sortida. No? Jo no, no estic d'acord amb, amb res de les propostes que fan. Crec que tant ho han dit totes les ponents, els canvis que hi ha, com s'han produït, com l'infant ha anat evolucionant i canviant i nosaltres també hem après amb ells a acompanyar-los i a canviar, com a vegades en tots els anys que portem de lluita tot aquest discurs que ara estem vivint l'hem viscut altres vegades perquè hem deixat de fer coses perquè la pressió que ens ha vingut externalitzada o en diferents canvis també ens ha provocat aquesta sensació de rebuig com ens hem anat formant per anar aprenent i crec que ara el que hem de veure és una visió que ja no portem ara un canvi perquè ens venen unes imposicions sinó com deia la Judit això anava venint i que agafar com una visió diferent a veure que la realitat és la que tenim i com ens en podem sortir d'una manera optimista. Crec que hem de lluitar i seguir mantenint el que creien que era l'essència del nostre projecte. Però també hem de veure que més enllà i tirar endavant. Nosaltres treballem, com bé deia la Gemma, amb els infants i amb les famílies. I la situació per tots és canviant. I hem de com, treure com una energia i veure què podem fer per aquest canvi. Perquè la situació dels joves, com deies tu, no és la mateixa de fa uns anys ara. I ens hem anat adaptant. I crec que hem de fer aquest esforç dintre de reivindicar i lluitar per pel que creiem. Perquè no és d'ara, és de fa 30 anys que estem lluitant per això. I si hem volgut anar a l'excel·lència hem de continuar. Però tenint en compte que es produeixen uns canvis socials. I això repercuteix a tothom. I hem de fer aquest canvi també. No nosaltres sols, sinó exigir que el canvi reconeixi, que la situació de l'educació o d'ensenyar o de tindre els infants o les famílies ha de ser com nosaltres vam creure. I una mica això, quan t'apressionen, treus del passat el que vas creure. I segur que les piles ens les posem, perquè cada situació de canvi, i no és el primer, que n'hem viscut altres també. Quan es va canviar el model, quan van canviar el de cuines... Això ens ha fet créixer i avançar. Pues crec que ara estem en aquest moment. I és difícil, però bueno, jo crec que hem de ser optimistes. Sí. Jo he demanat permís per contestar, però no contesto un nom de la taula, sinó contesto jo, i més que contestar... He sentit coses tan interessants, no, no, no sé, m'enduc una motxilla molt plena avui a casa del que he sentit de, de la Montse, de la Gemma i, i del Joan, no? I del que vosaltres també esteu dient. Però volia compartir una reflexió a propòsit de les intervencions que ara he sentit, no? A veure, jo crec que hi ha una cosa que és ben diferent, no? Estic d'acord que, que des d'allà fa molts anys us vèieu a venir canvis i han hagut, jo recordo molt bé, alguns moments molt concrets, diríem, no? de, de que us sentieu que, que el model eh, se li donava la volta com un mitjó eh? I, i, i és veritat, com algunes coses van canviar i algunes coses, doncs no. Eh? Però clar, és que ara hi ha una cosa que és ben diferent i que té a veure amb el que han comentat tots tres, però ho ha explicitat en Joan quan deia, ara estem davant d'un canvi de paradigma, és veritat. I davant d'aquest canvi de paradigma nosaltres podem anar cap a un país que primi l'educació perquè prima les persones i perquè prima el coneixement com un bé eh? que, que no és només un bé en el sentit de que ens fa millors sinó que també és un bé econòmic o podem anar a Eurovegas que és cap a on t estem anant. Ah, llavors això canvia, per lo tant, canvia també, i recullo el que hem dit aquí a la taula, no? 0,3 no pot anar sol, i més encara, sí, si, com ha assenyalat Imma, no? Oh, no. Judit. Judit, perdó. Si, si, més encara, sí, si en un lloc és d'una manera, en un altre lloc és d'una altra. El que és comú a tot arreu, en aquest moment, és que, l'educació ens ha d'importar més a tots, però tota l'educació, des del 03 fins a la universitat i passant per la formació professional, evidentment, i la formació de les persones grans. No? Aquest és un canvi important i això ha de portar a compartir i a juntar sinergies, perquè el que ara hi ha és una situació diferent. És veritat que vosaltres fa temps que us la veieu venir, que hi havia canvis... I... Però és que el que ara ja és una altra cosa, no té a veure amb el que ha estat fins ara. No? I llavors penso que a partir d'això també és molt important, en el sentit que es deia, prioritzar que la Gemma ha parlat en relació a les famílies. No? És molt important, i jo crec que això és una mostra d'intel·ligència eh, total i que no totes les persones tenim, una de saber amb qui s'ha d'enfadar. I enfadar-se amb qui s'ha d'enfadar. És molt fàcil enfadar-se amb el primer que passa pel davant. Eh? o mostrar-li en aquell que estàs enfadat. I en aquest moment hem de saber amb qui hem d'enfadar i enfadar-nos-hi. Mm? Gràcies. Hola. Bon... <coughs> sí? no, Perdó. Un Hi ha una intervenció per aquí. Ah, no. ah, Mira, volia comentar que amb en Joan Sobirats que, que has fet aquesta presentació del tema de la gestió, de la gestió externa. Hi um, Voldria saber una mica més la teva opinió, doncs perquè clar l'exemple que ens has posat de Mondragón doncs, eh, eh, tracten amb alimentació, crec, o és... O, o, bueno, no sé si m'estic confonent, eh, però em refereixo que la, la, la, la gestió en directe crec que implica una gran fragilitat del que és... Eh, del que és una, una estructura que tingui la comoditat doncs, per anar avançant sense aquests exavecs, que, que unes concessions durant un temps, unes revisions de protocols i de etc. etcètera, doncs, un any rere d'altre doncs, eh, crec que va, va minvant la, la qualitat d'aquest servei que es pugui oferir des d'una gestió externa. Bé, no sé si m'he explicat, però era en aquest sentit si poguessis ampliar una mica més. Sí, um, hi, ha una, hi ha un exemple interessant, uh, bueno, posem un breu d'exemples. Um, per exemple, fa, fa relativament poc una cooperativa que havia de dones amb risc d'exclusió social que va sorgir de Càrides inicialment però que es va constituir com a cooperativa, es diu Feines de Casa, que treballava amb temes de neteja i amb temes de cuina per, també d'alimentació per, per gent gran i tal. Llavors van presentar-se en un concurs amb un ajuntament molt important, molt important, molt important, eh, i, eh, i els hi van denegar, bueno, no, els hi van no els hi van renovar, perquè hi havia una oferta d'una altra empresa molt important, molt important, molt important, que es diu Eulen, eh, que, eh, que, servia, que feia una, una oferta molt més eficient econòmicament. Clar, en el plec de condicions, l'únic que es mirava era el cost. Però no es mirava el cost de la no existència de feines de casa. O sigui, si aquelles dones que estan en risc d'exclusió deixaven de treballar allà, estarien en una altra cua del propi ajuntament. O sigui, no, això no es comptava, no hi havia una idea global del que significava que aquell servei el fessin aquelles persones pel que implicava des del punt de vista no només de netejar i el cost de metro quadrat netejat, sinó el que implica des del punt de vista per exemple de no deslocalització, d'inserció i de responsabilitat social territorial, del que impliquen des de molts punts de vista, el que implica d'una visió més global de la política d'aquell espai. A Burgos fa molt poc es va concedir també una, una, una vaig llegir-ho el diari, no?, eh, que una empresa, el Valentino Pérez, també, que es dedica a repartir menjar a les cases de la gent gran, havia guanyat el concurs per repartir el menjar a les persones grans que tenen problemes d'autonomia, etc etc. i ho havia guanyat perquè era molt més eficient que la que abans ho feia, que era una entitat sense ànim de lucre, que hi havia organitzat, diguem-ne, tot una estructura així social, perquè en comptes de repartir-ho un cop cada dia ho repartien dos cops a la setmana. No? Tenien una línia freda, una línia calenta, no me'n recordo com es deia, que feia que ells poguessin repartir el menjar, no? els avis els posaven a la nevera, i això era molt més barato. Del cap d'un temps van començar a veure que hi havia problemes, perquè el menjar no els hi durava exactament el que havien previst, perquè clar a la casa de l'àvi o de l'àvia també hi ha altra gent que va, i el, a lo millor aquella gent no s'ho passa gaire bé, i l'àvi l'àvia doncs, li dona el menjar a aquella persona, perquè doncs, prefereix no sé què després, de més, clar, i anaven cada dia i veien com estava l'àvia o l'àvia, per tant, si hi havia problemes, donaven senyals al que passava i, en canvi, anant cops per setmana, van trobar-se algunes sorpreses desagradables, etc etc. Per tant, l'eficiència a l'hora de, no, de plantejar el tema des del punt de vista de cost no té en compte un conjunt d'elements que formen el concepte de qualitat del servei, no? si només es mira des del punt de vista estrictament econòmic. Clar, vol dir, això vol dir que és sempre millor l'externalització. No, jo estic dient com, diguem-ne, des del punt de vista del que és el servei públic, el tema central, des del meu punt de vista, és el finançament del servei. I, i el tema de la provisió, de qui fa el servei, mentre es garanteixi la qualitat d'aquest servei, és un tema a discutir. Jo no, jo, o sigui, evidentment, jo sóc un defensor de l'àmbit públic, però aniríem en compte amb una visió restrictiva i rígida del concepte de públic. Perquè em sembla que en els moments en què estem, tenir un concepte excessivament rígid d'això pot ser bo des del punt de vista resistencialista, no mentir, però no sé fins a on pot arribar. I en canvi, jo parlava de la hipòtesi de construir, compartir, no? més un capital no? de defensa d'allò de, de, que entens que és un, una necessitat des del punt de vista públic, reivindicant els poders públics que ho han de finançar i ho han de, i ho han de garantir i posant potser un segon terme, aquí és on hi ha la discussió, si aquest servei l'ha de només donar funcionaris de caràcter públic, empleats públics, pot tenir un altre tipus d'estructuració. Això no vol dir que hàgim de desmuntar lo que tenim per una altra cosa, vol dir que hem de ser capaços de veure què és l'element central i què són elements que potser són més conjunturals, no?, per, per no rigidificar el tipus de resposta que fem no? en moments no sé, vull dir, hem, de, hem de ser conscients de moltes coses, hem de ser conscients de que no sé, el, el dia 29 de març que hi ha vaga general a moltes ja li agradaria fer vaga eh? no sé si m'explico o sigui, hi, hi, hi, hi, hi ha una cosa deia, deia la Mary Robinson una, una delegada de les Nacions Unides fa molts anys, deia que hi ha una cosa pitjor que ser explotada que és no ser explotada Clar, llavors vol dir que les condicions laborals estan en una situació tan espectacular, no? És dir, pensem, per exemple, quin és el percentatge d'afiliació que té comissions obreres a l'àmbit de, de la caixa de pensions, per exemple. Més del 50% de la gent que treballa a la caixa està afiliat a comissions obreres. Quin és l'àmbit d'afiliació de comissions que té el sector d'hostalia de bars? El 0,5%. Preguntem-nos qui treballa en un lloc, qui treballa en l'altre, i qui podrà fer vaga el dia 29, qui no la podrà fer, no? Hem de situar-nos amb un context una mica més ampli, perquè si no acabarem confonent-nos, ho deia abans, abans l'Isabel, estarem confonent-nos d'enemics. I el que hem de fer és tenir liats, no? és a dir, treballar amb una lògica d'aliances no? i ser conscients de què estem defensant. No? Això, repeteixo, Tu toma de defensar els seus espais, les seves, les seves capacitats, els seus recursos, les seves posicions. Jo no estic dient a ningú, no estic donant consells a ningú de què ha de fer. Estic dient com trobem la manera de defensar un element tan central a la societat actual com és la fase 0-3 anys des de tants punts de vista, no? Com ho convertim en un tema públic de primera magnitud, buscant les aliances que siguin necessàries perquè això pugui ser possible, no? Ara m'ho és complicat més, això. Però... Bueno, primer, abans de preguntar-vos, eh, primer vull aportar, perquè potser no, no ho sé si ho coneixeu, però la plataforma forma part d'una comissió que ha sortit d'un moviment col·lectiu. Jo dic això perquè bueno, primer m'he oblidat una cosa. Com que ja sóc gran, sí que ja he après que les crisis... A vegades et fan patir molt, però sempre hi treus coses. Perquè n'he viscut a nivell personal, a nivell de feina, a molts nivells, no? I també a nivell de que, de que fa molts anys no teníem les llibertats democràtiques i llavors també les vam tindre que guanyar, no? Per això penso que en aquests moments hi ja estic contenta, ja ho he dit a les assemblees, a vegades, de, de els companys i les companyes, estic contenta perquè hem recuperat coses que a la taula ens heu estat dient que s'ha de fer bueno, o que valdria la pena, però penso que aquest col·lectiu les està recuperant, que és tornar a plantejar les coses col·lectivament, que hem estat molt dormides, com molta gent, en aquest país, a Europa i... I potser el món de mundial. No, el món de mundial no. Hi ha una part del món molt gran que no estan adormits. Per nosaltres sí, no? perquè ens hem confós, perquè hem pensat que aquí això pues, aniria sempre en creixendo i ara de cop i volta tenim un terrabastall que va més enllà del que ens està passant a 0-3. Hi ha gent que això ja ho veiem, ja ho pensem. I per tant jo estic molt contenta del que està passant entre nosaltres i que hi ha molta gent jo... Bé, bueno, molta tampoc, però tampoc hem sigut sempre molts, us ho dic sincerament. Eh, mai a Montserrat, mai érem molts, sempre érem uns quants que vam anar empenyent eh, i, i, bueno, i ajudant a que les coses o a intentar transformar-les. Jo penso que ara també va començar la cosa per companyes i companys més joves que van ser ells que ens van iniciar i ens van trobar a la porta de l'IMEP, un bon dia, allà. I d'allà van començar a sortir espurnes que ens van fer, que potser que els altres més institucionalitzats, eh, jo penso que tots... Bé, bueno, la taula, jo em sento molt propera de la taula, formem part de l'estatus en aquests moments, i ha altra gent jove que ens està dient ep, ep, ep, aquí què passa, i que ens estan també aportant, aportant que hem de rumiar el que hem fet fins ara. Eh? El que hem fet fins ara i el que hem de fer, perquè ells ja, amb coses ja són crítics, ja són crítics amb el que hem fet, són potser una minoria, però ja ho són. Hi ha, hi ha gent, i jo també estic, um, veig, o, o inclús les pròpies famílies, ja hi ha famílies que s'estan plantejant com organitzar-se millor per no portar els nens a l'escola Bressol, per buscar altres alternatives. Potser també pel moment en què estan econòmicament tampoc s'ho podrien permetre, però per, també tenen una altra mirada. Quan jo treballava en els espais familiars, o en, el, en els espais de ja tenim un fill, allà trobaves, les, hi ha famílies que s'estan organitzant, per exemple, pel tema de l'alletament matern, per tornar a recuperar, a que les dones puguin alletar. Per mi tot això són, sempre defensat com coses que van sortint a nivell social i que, no, i que nosaltres a vegades passem així, no? però que hi són, ja estan en marxa. Jo penso que això ens està portant, per exemple, a començar a coordinar de nou amb, amb, amb els moviments per a l'educació pública. Eh? Potser no tots col·lectivament, però ja hi ha moviments, assemblees. Una altra cosa que, que s'està produint en el nostre col·lectiu és tornar a treballar més de manera horitzontal, i això és bo, i a recuperar l'assemblea. Eh? En alguns moments, jo la primera dèiem, oh, les assemblees és molt fàcil, quatre criden, votes. Bueno, però ara potser hem de tornar a recuperar l'assemblea perquè les coses s'han de discutir, s'han de compartir, necessiten un temps. I això està bé. I una altra cosa molt positiva eh, és que en aquests moments hi ha alguna comissió que ha sortit d'aquesta assemblea que ja és més o menys mixta, almenys per organitzar una mixta, em refereixo a famílies i educadores. Eh? i ha sortit de les pròpies famílies. Tampoc és una gran majoria, però hi és. Per organitzar un acte lúdico, no sé com li diuen, és igual, però un acte on volen que fem coses perquè les criatures hi siguin, però a més a més els adults, mestres i educadors parlem. I això ha sortit de, de, de tot això que està passant. No? Llavors i això li, li estic veient un aspecte positiu, encara que sigui potser incipient i veurem a on ens arribarà. Per tant, a part de sentir-me amb ràbia indignada, i, sí que penso que hi ha algo, una petita flama que em torna a empalmar amb, bueno, amb coses de la meva vida i del meu compromís polític i social. Eh? I això crec que és el que ens hem d'emportar de tot el que està passant. No? Després, quan es comença a concretar, doncs clar aquí ja surt ara si sí, la ràbia, quan veurem... Eh, amb això potser estic més desanimada. No? Penso que potser ens imposaran les noves mesures. però que me les imposin, no vull dir que les entengui cap ni una. Eh? Mira, Miram el tema de les ràtios, jo penso que aquí no, no, no ens ha passat només en el 0,3, quan ho és dit Isabel, Penso que en el 3-6 ens vam deixar colar un gol molt gran, perquè els 25 infants a 3-6, bueno, i ara ja anirien pujant. Vull dir, les ràtios en general de totes les etapes estan absolutament de passades. La que teníem fins ara també estava de passada, eh? la vam anar assumint perquè, mira, però també estava de passada. Això, en quant a les... En quant a les ràtios, uh, l'externalització amb això és molt coent. És molt coent, és molt coent i, i, i és un tema que estic buscant i buscant i, i que algú m'expliqui expliqui més. Mm, a veure, jo entenc que des del de funcionariat, en el moment que el, que, que el nostre col·lectiu vam ser funcionariades, perquè és que aquí ja vam començar com a cooperatives, moltes de nosaltres, eh? ja, ja érem cooperatives. Clar, Va reivindicar el, la voluntat de ser pública, es va muntar el Patronat Municipal d'Escoles Bressol, eh? vam fer una tancada, vinga, el Patronat, tenim el Patronat i llavors som assumides per l'Ajuntament, ens, funcional, ens funcionalitzen. Us dic que hi havia gent, suposo que també minoria, que no volíem ser funcionaris pel, pel que representa el ser funcionari. Aquesta idea d'immobilisme eh? bueno, ens van fer funcionaris. Jo entenc que el servei públic té que ser una altra cosa. Clara, quan he vist i he sentit des de l'esquerra el tema de l'estternalització, sobretot a serveis socials, als serveis socials, tot està externallitzt, menys els serveis de base. I s'ha avançat amb això. Jo crec que no s'ha avançat. Si sí, fem un estudi de com estan les llars portades les, les, les residències de tercera edat, com estan porta bueno, potser els casals infantils encara no hi han entrat tant. però en general, no estic veient aquests aspectes positius i és tan hipotètic i el que en ens mana és tan gros, el que ens mana és tan gros, que no sé fins a quin punt, encara podem deixar la porta oberta d'anar exigint que en els plecs de condicions, puguin entre les cooperatives, eh? perquè tampoc hi volen. I llavors, vale, jo accepto el que tu dius, Joana, que pensem com a model el que vol dir un servei públic, més en, en, el, en, el, en profunditat, però no tinc clar que... A més, fixa't, a nivell d'educació només és el 03 que ens van externalitzar. No he sentit que primària vagin externalitzar encara algunes... Bé, bueno, ja hi han les, les escoles... A, les concertades, però és una altra història és una altra història eh? si, si em deixes I... dir les concertades per exemple un dels grans problemes que hi ha com sabem tots és que com que la inspecció i el sistema de control no funciona com hauria de funcionar doncs moltes... si mirem la distribució de nens en necessitats educatives especials en el sistema educatiu és obvi que estan quasi tots amb un percent molt alt en l'àmbit públic i no en l'àmbit concertat però, clar, vol dir que llavors resulta que són les escoles els que escollien els fills i no, les, i no les famílies les que escullen les, es les escoles no? és a dir, i això està passant i, i ho sabem perfectament que en els períodes de matriculació pública hi ha preinscripcions, i es paguen diners hi ha les fundacions hi ha un sistema de, de rebuigs de, de certs tipus de nens més conflictius i evidentment això és una mala forma de fer un saber públic però el que vinc a dir jo, el pecat no està en el concert el pecat és amb la incapacitat de mantenir la qualitat del saber públic aquest és el tema, diguem-ne, no? Vés dir, per tant, jo, el, que, el que jo diguem proposo és buscar aliats, no? I, i diguem-ne sense que vulgui dir renunciar a res, buscar aliats, en la defensa del que esteu defensant, el que estem defensant, la No estic d'acord. Llavora, no, don a l'externalització, clar, nosaltres ja hem viscut una externalització, que són cuina, que és neteja i que és les educadores de suport. I ja hem vist un cert funcionament i la dificultat que sempre es d'estar a la white. Sempre es d'estar a la i si poden tocolen. A nivell d'alimentació o a nivell d'educadores, pues doncs clar, cobren, vull diris, un personal que fan una feina molt important i cobren menys que nosaltres, no? I ara ja s'ha menat del cabre més. Perdona, a nais tant, tocas fem una aturada de uns 20 minuts i de, ens tornem a trobar aquí després de minuts. Mm -hmm.